Bona tarda, esteu a l'espai radiofònic autogestionat, lliure i radical d'UV de, de Vivienda a Ràdio Bronca. Avui és dia 9 de novembre si ens esteu sentint eh, ens esteu sentint en directe si avui és dia 9 de novembre podeu trucar a la ràdio al 93 359 49 00. Us recordem que les assemblees d'UV de, de Vivienda es fan cada dimecres a les 8 de la tarda al carrer Magdalenes número 13 que podeu contactar amb nosaltres per mail a ràdio uv gmail.com i que teniu els programes penjats a radioobdevienda.blospot.com recordem, avui és dia 9 de novembre si voleu trucar el número és el 93 avui és dia 9 de novembre i podeu trucar al 93 359 49 00 benvinguts Tied, she needs a rest, the kids are playing up and dead Sister's in her sleep oh. Brother's got to date to keep, you can't hang around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, he has a crowd There's always something happening and it's usually quite loud Bé el programa d'avui, 9 de novembre, el dediquem amb tot el cariño del món a la Carmen, la nostra fideuilent que no ens abandonarà i nosaltres no l'abandonarem amb ella Mama, t'estimo <laughs> aquest, aquest és el Marcos, evidentment El, el control tècnic, ja era, ja era hora <laughs> també Marcos, tenim... benvingut Gràcies, otra, gràcies, gràcies <laughs> També tenim a la Clara que avui ens porta notícies del Meeting Point i de la Fira d'Entitats eh, Absolució Jona Fira d'Entitats contra Especulació Immobiliària Hola, què tal, com anem? I també estan aquí els amics de Cruïlles en Ramon en David i l'Assumpta Hola. Hola, bona nit Hola, bona tarda, què tal? Vagi. Que són els nostres convidats Cruïlles és un col·lectiu de gent del barri gòtic principalment que fan actes eh, d'ús d'espai públic és a dir, fan coses al carrer no? eh, i bueno, ens han vingut a explicar una mica qui són ells i també l'última campanya que tenen que es diu Veïns, espècie en perill d'extinció. després parlarem amb, amb ells i bueno, tenen el micro obert i, i també comentarem les notícies Noón les notícies, ¿no? He viscut uns mesos, uns dies d'injeccions contínues dels governs en els bancs, dels bancs centrals en els bancs, si volem saber què passa amb això Perolina Diablo vestido de ángel Yo busco en ti sin saberlo Lo que tú solo puedes darme que te Bé, el, el, la notícia escandalosa és que s'agafen diners públics per injectar-los en, en els bancs perquè donin crèdits, perquè ens segueixin endeutant i perquè així el, el sistema sigui, sigui, segueixin cul com sempre. I això té un efecte sobre l'economia eh, que bueno, nosaltres no anotarem mai, perquè sempre estarem igual, però que és nota d'alguna manera. L'efecte immediat dels, dels milers de milions... Bueno, primer, volia comentar com, què passa amb això. Això són diners que dona l'Estat... En els, en els bancs centrals i que els, els bancs centrals els donen en crèdit en els bancs perquè per tal que tinguin liquiditat, que és el gran problema que tenen aleshores, quin ha estat l'efecte immediat d'aquesta mesura? un dels efectes immediats ha sigut que l'Euríbor ha baixat per què? Pues perquè els diners eh, quan s'han de deixar diners entre, entre ells eh, si no hi ha moltes injeccions públiques hi ha escasadat de diners per lo tant puja el preu dels diners puja l'Euríbor i per lo tant pujan les hipoteques l'efecte immediat que ha tingut la injecció de capital ha sigut que l'Euríbor ha baixat i això té efecte, un efecte que es notarà a mig termini dins de sis mesos o així eh, que serà el de baixar les hipoteques per això ara diuen que no es començarà a notar etc. Eh, a més d'això, una altra de les mesures que ha pres el govern ha sigut el d'aprovar eh, una moratòria diguéssim de, de les hipoteques per la gent que està aturada però ens també molt que la gent que està aturada i deixarà de cobrar l'atur en, en, en els pròxims mesos eh, això no li servirà de res a més de que eh, bueno, principalment estaran pagant interessos durant tot el temps que s'apliqui aquesta moratòria no? la, la qual cosa allargarà la seva agonia en els anys posteriors respecte als bancs eh, les injeccions de capital dir que es, es donen en subhastes públiques i subhastes diguéssim opaques, totalment opaques no, no serà un sistema transparent i, bueno, i és el que ja sabíem una mica, hem intentat explicar-ho una mica millor, i estima que no estigui aquí la Cristina, però bàsicament és això, no? és agafar els diners públics per donar préstecs als bancs perquè segueixin endeutant els, a la gent de, del carrer. És el, és el que ha passat als Estats Units, no, Carles? Això? Sí, a, a, bàsicament el que, el que, aquestes injeccions de diners es fan de tal manera que a l'Estat compra actius, actius financers que són els actius tòxics aquests és a dir, els grans eh, les grans bosses de, de, de fons d'inversió que se n'estan aprofitant de les hipoteques dels, dels crèdits hipotecaris són paquets de crèdits hipotecaris que van empaquetats i, son, i són fons d'inversió aleshores això a l'estat ho compra no? per donar més liquiditat en, el, en els bancs i per assumir el, el risc aquest mm -hmm. I, bueno, i la mesura del, del govern de Zapatero també és terrorífica no? perdó aquesta dels 70.000 euros d'ecoteca no? que tenen la, la moratòria aquesta dels anys i tot això sí clar, que a més és fins a 170.000 euros si t'has comprat un pis com tothom que viu a Barcelona i Madrid Està és terrible. per més diners i per lo tant no, no li arribarà a ningú aquest. que això sortia als mass media no? que la gran majoria no es podien a, o sigui, no es podien acollir això perquè superaven de, de molt Terrible. perquè el fet que es, el que comentaves, no? que es parin les hipoteques però no es paren els interessos llavors quan es reprèn la hipoteca eh, bueno, els interessos han seguit pujant o sigui, realment és més temps, més temps endeutat i... o sigui, de fet quan, quan passa això el que passa és que tu segueixes pagant interessos pel capital que et queda pendent però clar, com que no vas amortitzant capital et queda tot el capital encara per pagar que està com congelat És quan tu reprens el deute està espant el capital, més els interessos del capital, més els, els interessos que ha deixat de, de produir durant aquell temps. És a dir, va produint interessos sobre interessos, que és, és el pan per a i el pan per a mañana. Sí, déu nhi són els carmelets que ens van donant ara mateix l'administració la, pública. <coughs> I les ajudes als joguers o alguna cosa, els propietaris de joguers? Bones, però... Eh, terrible, també, no? Bueno, ah, com allò de, de... bueno, dels desagües després, o sigui, de fotre la gent... Sí, això ja vam comentar, però tu estàs de vacances. Hòstia, perdó. Afortunadament no... per tu. I no t'escoltes el programa. Sí. És que a Amsterdam s'agafen, però era. molt fluixet s'agafa a Amsterdam. Sí, bueno, van treure la reforma de la, de la llei de rendements, de... de rendements urbans que era per, per accelerar els, els deixors del lloguer. Tenim convidada una una advocada a un cas de moving que també ens ho explicarà, això. Molt bé, molt bé. No sé, a mi també m'agradaria, bueno, després parlem del Meeting Point, però ja eh, volia llegir només una frase, i és que es va fer una xerrada sobre idees de financiación pública per a proyectos privados. Això es va fer al Meeting Point, que és la trobada d'immobiliàries de que després explicarem, però, bueno, que, que ells realment estan veient que això és un carmelet, no?, que l'administració pública et pagui els plats trencats quan realment ha d'estar d'enriquina a costa de especular en aquest territori Déu-n'hi-lo Mola. Mola i és rentable Màxutes <ríe> no Màxutes no. <ríe> no, sisplau Bé, Posem una cançó? O... Si posem una cançó la del Paco, del Paco vale. és, és una cançó que és un vídeo a Youtube de... Bueno, si busqueu al Youtube eh, Vídeos graciosos, la hipoteca us sortirà aquest vídeo Nosaltres us posem només la cançó però bueno, el contingut del vídeo es eh, Zapatero y Rajoy dándose tute <risa> <¿Sí>? A ver <risa> Ah, good morning Bienvenido al Banco Jones ¿En qué puedo ayudarle? <risa> con 40 años y con novia desde chico No tengo manera de comprarme un triste piso Con tanta hipoteca y con tantos intereses Compré un pisito y lo vendía a los cuatro meses Vivo con mi padre, Vivo con mi hermana Vivo de milagro porque la cosa está mala Parque y lado de estudio era algo exagerado Me pedían mil euros por 4 metros cuadrados Si tú algún día te quieres independizar Ve al Decathlon que te pueden ayudar La única forma de tener casa en España comprando una tienda de campaña la única forma de te casa en españa es comprando una tienda de campaña la única forma de te de casa en españa es contrato una tienda de campaña la única forma de te de casa en españa Pero en todos los bancos se me cerraban las puertas quien usted lista? No está usted burrando Tiene menos papeles que un yo de campo Va a tener hipoteca, solamente queda allá Tiene el doble de ingresos del que tiene un hospital Así que he pensado y lo doy por ello Hablo con mi padre que se independice en ellos Si tú algún día te quiere independizar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 Bé, doncs tenim aquí a l'agenda Cruïlles que ens explicarà una mica tot el que fan i la campanya que estan duent a terme. Hola, bona tarda. Hola, eh, bona, bona tarda. Què tal? Uh, bona, ens podeu explicar una mica en quin moment naixeu i breument les coses que heu anat fent fins ara? Bé, bueno, jo, la veritat, ben bé, ben bé el moment que vam començar, doncs no me'n recordo jo penso que fa uns 5 anys aproximadament, sembla, però quasi bé diria que començar, ja havíem començat pròpiament ben bé el, amb, amb el segle nou amb el segle, amb el segle XXI ja em sembla que l'any 2000 ja vam fer alguna cosa bueno, hi va haver una, unes primeres mogudes allà hi va haver un grup de gent que eren arquitectes que vivien allà al carrer que es van, es van preocupar de tanta porqueria que hi havia i tant desastre que era tot allò d'allà que van convocar com una assemblea al carrer i, i van posar com una urna perquè la gent poguéssim dipositar en aquella urna les nostres, els nostres suggeriments, les coses que se'ns acudissin pel barri. Això mira, va ser un primer moviment, el que passa que llavors això va quedar com parat, no se'n va saber res més, ells van, van anar preparant, van preparar un dossier, però va quedar com parat durant un temps. I aleshores que eh, us vau, comença, vau seguir reunint-vos vosaltres, vau, seguir, vau començar a tirant endvant activitats, com va ser això Sí en un primer moment ens vam dir la, la creu més que res perquè els carrers fan com una creu doble. Eh? i llavors, és clar també ens em en pipa que el nom de la, que la creu sigui pròpiament una cosa que hagi adoptat la Iglesia diguéssim, I vos, a més de la Creu és un lloc de trobada la, la Creu eh, és que, eh, si mireu un diccionari de símbols veieu que la Creu té, símbol, eh, té és molt, és significat. molt té significats I, i aquests significats és els que vam adoptar nosaltres d'entrada ja I, i bueno, una mica això A mi sí. m'han explicat que una de les, no sé si va ser una de les primeres coses que vau fer però va ser la d'explicar de o, o fer una ocupació, diguéssim, d'un lloc públic que hi ha dins d'un hotel. Ho podríeu explicar, això? No, això no és ben bé i és, és bastant recent. Això va ser que simplement eh, a través del, del, del, del conseller del districte que hi havia en aquell moment, que era el, el, el Carles Martí, vam saber que hi havia un jardí públic a dins d'un hotel. hotel, que és allà al carrer de la Boqueria. I per tant ens va dir que estava a disposició. Llavors, esclar, eh, nosaltres de seguida vam, vam parar a l'orella i vam dir això ens n'hem en d'apropiar en una mica en el sentit, mm -hmm. va, no, no apropiar-nos com sí, sí, sí, sí. a cosa nostra, però sí eh, que, sigui de la, de, que sigui realment públic. I vam començar a fer alguna cosa, oi? Fer Era bastant curiós perquè per entrar a aquest jardí públic s'ha de travessar el, el vestíbul de l'hotel i llavors queda com una mica amagat després hi vam posar una mena de rètol de l'Ajuntament allà, allà dins hi havia, uh -huh. hi havia aquest jardí no? però pensàvem que era bastant un impediment no? trobar-te que l'entrada havia de, de passar just pel, pel vestíbul llavors nosaltres vam creure que, que n'havíem de fer ús d'aquest espai i vam començar a organitzar paral·lelament a les trobades que fem de veïns de, de les tertúlies que fem els dimarts en el carrer doncs un cop al mes fer una trobada en aquest jardí que en dèiem trobades poètiques mm -hmm. llavors allà anàvem i, i una mica llegíem poemes o hi havia gent que cantava cançons feien com un petit brenai i la trobada aquesta que normalment fèiem en el carrer la traslladàvem a l'espai aquest del jardí de l'hotel. Mm -hmm. Amb aquesta connotació de, de tertúlia poètica mm -hmm. bueno, poètico-literària i també de canxet. Ah, de ganxet, de ganxet. Però, no, perquè un amic nostre que algú de vosaltres el coneixeu la VIP, sí. doncs eh, té com un taller i ensenya a fer ganxet i nosaltres doncs, tots ens vam posar el primer dia que ell ens en va ensenyar mm. doncs tots allà a fer ganxet mentre llegíem poemes va ser molt divertit i, i oh, la bueno. imatge era preciosa perquè ell portava com un cistell amb, amb les llanes i llavors d'aquell cistell anaven sortint tots els fils que es dirigien a cada de, uh -huh. de la gent que hi estava participant uh -huh. no, que, que mentre anava, sí. anava una cosa de més molt simbòlica que la tenim penjada al, al blog ahà uh -huh. Com una fotografia especialment significativa, no?, per això que diu el David, no?, per, sí. per aquesta... fils de diferents colors i tot això que, que, que uneixen. Que convergeixen, que es troben, que... Clar, això el que, el que vosaltres eh, feu com a col·lectiu és reivindicar l'ús de l'espai públic per part de les persones, no?, que són... Aleshores, eh, clar, si vosaltres no haguéssiu descobert aquest puesto, Uh, per allò amagat que està, perquè s'ha d'entrar per l'hotel queda com un espai el que portem, diem molts dies espai públics d'ús privatiu no? sí. eh, clar, el fet de que ningú sàpiga la seva, coneixi la seva existència doncs, exactament una mica sí, sí, sí, sí. és un lloc bastant curiós perquè a més a més el mobiliari pertany a l'hotel llavors hi ha uns sofàs, unes cadires un tipus d'il·luminació que és molt de l'hotel si tu no, no tens coneixement de que això existeix, la veritat és que és sí, una mica incomú d'entrar sí, i utilitzar-ho. No? Perquè els clients de l'hotel passen per allà, sí, es sí, deuen quedar, quedar una mica parats, no? Sí, però de fet tampoc fet massa soroll, vull sí. dir que som bastant discretets, sí. i no, no, però bé, bueno, però déu nhi perquè també hem tocat la guitarra i fem eh, coses molt variades, hem fet allà. Tampoc hem fet moltes sessions d'aquestes, perquè esclar, també es passa que l'hivern és més difícil, però etc. Ara, això que deies d'ocupar de, de, l'espai públic, en certa manera, més que una reivindicació, per d'una manera, és fer-ho. És, és dir, nosaltres, a un cert punt, esclar, hi ha una mica la postura de constantment de dir ostres, que no sé què, que ens passa això, que, que hi, ha molt, hi ha molta droga, que hi ha molt no sé què... Bé, bueno, però, a veure si l'espai públic l'ocupen uns per què no el podem ocupar els que vivim allà i que d'això doncs ocupem-lo nosaltres I això és el que algun dia vam, ens vam, vam al cap vam dir, hem d'ocupar la nostra placeta perquè nosaltres allà als nostres carrers doncs pràcticament com poder saber és bueno, el carrer Escuderers Blancs que és el carrer més aviat que vivim nosaltres i que, bueno, ha, com ha dit l'assumpte al principi hi ha, hi ha altres carrers més o menys del al voltant que també participen, però vull dir el carrer central és el que diríem és l'Escuderers Blancs uh -huh però allà un carrer estret, i només en un lloc determinat hi ha com una mica de placeta, que és allà on hi havia hagut anys enrere un, un bar que en al bar dels toreros, perquè hi anaven tots els toreros que torrejaven a Barcelona, <ríe> doncs, però aquesta petita placeta doncs és el que nosaltres hem, hem volgut, per dir d'una manera, ocupar, no? i doncs fem la nostra, el que usada, passa, ja, el que passa que és, sí, però és una lluita constant contra els, els sacs de runa, contra els que s'hi pinen a pixar, i contra tota la porqueria que ens hi posen però nosaltres, nosaltres allà comptem el tipus jo, bueno, jo ets dir que vaig anar una festa de cruïlles en aquesta placeta i realment és espectacular com pot arribar a canviar un tros de ciment no? quan, quan s'hi posa una mica de vida i una mica de ganes que és, que és el que aporta cruïlles a, a aquell barri I, bueno. aleshores a vosaltres el que feu és baixar el carrer i què feu? tot tipus de coses? activitats culturals? bé bueno normalment deixem tots els dimarts I a, a, a, explica una mica l'hora i com deixem si algú els, els dimarts al, algú del barri i de fora del barri per nosaltres mm -hmm. com la, la, la paraula aquesta veí és, és molt oberta pensem que, que tothom que, que, que s'estima al carrer que, que, que té ganes de compartir per nosaltres la, molta de la gent que passa se'ns converteix en veïns perquè s'asseuen allà amb nosaltres perquè intercanviem, parlem mm -hmm el dimarts baixem a les 8 del vespre i ja, ja tot posem tot de cadires com, com es feia abans en els pobles us continua fent no? I, i, i llavors moltes vegades baixem una tatera amb, amb te amb pastes, cada, cada amb una... setmana eh David perquè la baixes tu i ets molt discret però Però, sí, sí. però baixem, sí. però baixem okay. cada setmana una tatera grossa i moltes vegades hi ha pastes i l'altre dia hi van haver panellets com, com hi van haver -hi tants panellets no us ho vull pas explicar Carai. però eh, vam repartir panellets a tothom que passava per allà ja sabeu els panellets que van a preu d'or o de, o de platí, no sé a mi m'han explicat que també hi havia una castanyera ah sí <laughs> això és un, perdó, això és una altra això és la festa que vam fer el dia ah, 8 diguéssim la festa el dia 8 sí. Sí. és que en primer lloc, ja us deia abans que tindríem la creu però ara en diem cruïlles, com m'heu uh -huh. dit i és perquè eh, hem ampliat ara més a més carrers, perquè és clar també té més sentit això. i això de, de la Castanyer és per una festa per anar, us explicarà més ell de que va explica, fer el explica. dia 8 estic una mica fònic ah. no, eh, jo, jo penso que, bueno, de fet, fet n'hem fetes moltes de festes nosaltres i en fem molt sovint, per exemple ja fa uns quants anys que, que celebrem el Nadal amb una xocolatada que després festes, fem un, un tipus de festes que són de, també de carrer, que, són, bueno, que solen fer una cosa que no sé qui ho va batejar com a mercapillo, que és com una mena de... Baixem tot tipus de materials que ens assobren a casa, per dir d'una manera, però que siguin en bones condicions. Però no, no, no, no pretenem fer un intercanvi, sinó simplement la gratuïtat. O sigui, un exercici de gratuïtat. És dir, que tu pots, anar, eh, pots venir a la festa, pots pots portar coses i no emportar-te'n res o al revés, te'n pots no, emportar no, una res. camisa o te'n pots emportar dos jerseis o unes sabates o, o dos llibres mm -hmm. i no haver portat res sí, Vull dir, sí, és, és partia, una gratuïtat el tu, el tu comparteixes tan comparteixes, comparteixes re rebent com donant i pot ser que només rebis sí. o pot ser que només donis o pot ser que facis les dues coses a alhora mm -hmm. i això és molt, és molt maco i això també ho, ho fem, després fem el dinar i el dinar és igual el dinar tothom porta, si vol portar coses porta i si no porta, menja <laughs> M'enteneu? Menja i veu. És una cosa... Perquè a nosaltres ens sembla que és, sembla que és molt important. Uh, no sé, estem una societat... A més, això ho captes amb la gent que venen i que passen. Sobretot la gent que passen, perquè nosaltres ja estan una mica acostumats, però la gent que passen per primera vegada i que no en sabien res, i que els, perquè a més hi ha algú de nosaltres que és molt, és molt llançat i que, fa, que els criden a tot «Vine cap aquí, que has de menjar, no sé què, i, has de, i has de veure». Bé, bueno, llavors la gent venen i... La, la, la reacció que té la major part de gent és una reacció d'una com una satisfacció molt grossa d'haver trobat una cosa en una societat que sembla que ara hi sigui uh -huh. besti, o, o, o a que n'hi hagui estigut mai ja, no t'hi trobes amb allò que bueno, per rebres, de donar i, sí, com, no? I és, això és el que trenquem no? i hi ha molta gent que se senten incòmodes sí, inclús sí. Sí. Que sí? de, de gent que, que ha vingut i de cop no s'acaben d'atrevir a agafar uh -huh. una roba o qualsevol dels objectes que hi han allà perquè pensa jo no tinc res a donar a canvi no? yeah. I, i precisament és el que nosaltres volem trencar no? que... la lògica de mercat de... Sí. Cosa allà, per i, cosa. Allà, i, i si a tu t'interessa i, i a tu et servirà doncs endavant, tu pots emportar ah, això, no? tenim moltes anècdotes, jo per exemple hi ha una anècdota que sempre m'agrada explicar-la teníem en un dels últims que vam fer que aquest era allà al carrer Milans i uh -huh. eh, vam posar com un com uns penjadors de robes, que, que la gent, gent va portar com un penjador de botiga, exacte. Hi havia una espècie d'albornós, no sé si era un albornós, em penso que era un albornós, però es va presentar una parelleta que, que jo diria que eren anglesos, o almenys eren nòrdics, i el noi va començar-se a mirar albor, aquell albornós, i carai, li agradava i, li agradava, i li agradava, i al final no sabia què fer, i em va veure a mi per allà, i em ve i em diu escolti, bueno, no sé com, com, com, no sé com ho va fent dinner, però més o menys parlava en castellà i em diu, escolti, diu, vostè és d'aquí? Ah, sí, sí, sí, sóc d'aquí i tant, diu eh, quan em costaria això? Dic, ah, res, aquí no, costa, aquí no hi ha res que costi res tot és per tu ah. Bueno, l'anècdota és aquesta que després s'ho va emportar i li va fer molta gràcia emportar-s'ho però es va sentir malament i va dir que ell tornaria i que portaria coses, és a dir a eh, la gent li costa molt eh, acceptar, acceptar una gratuïtat no? i va tornar i va portar coses, és veritat eh? aquestes, cos, aquestes coses en, en el món així de, de centres socials i de cases ocupades es diu tienda gratis, tienda gratis y la comida le traje, yo traje esto tú trajes este otro Exactament, sí, sí, exactament. Però, però És curiós això que ens arribem a sentir incòmodes per, bueno, per això, no? per no, per no per participar de l'intercanvi habitual que estem a acostumats sí, sí. mm -hmm. però ens sembla que és un exercici molt bonic bueno, nosaltres estem molt contents de fer això de tant en tant i mira, i portem coses que jo penso que són molt vàlids per molta gent i que tu no, no en fas cap gust. Nosaltres, per exemple, a vegades hem baixat llibres que són molt bons, llibres no, no, llibres que dius, són, no, no llibres que són molt bons però que tu saps que ja, ja l'has llegit i que aquest llibre ja no el tornaràs a llegir. Mm -hmm. Doncs que en faig a casa? Anar omplint les parets de casa. Doncs posem el servei social de, de, de la gent, no? I veus que la gent s'ho emporta i, i, i, i penso que és molt bonic. Però, però sí que costa d'acceptar això. Però per altra cantó, jo diria que, que la gent no sé, captes una alegria que han tingut aquella gent i que donen el correu electrònic i en envieu-me la informació d'aquí endavant uh -huh. perquè m'interessa molt m'interessa molt el que esteu fent sí. Bé, jo, us, després jo, us... es refereu lògicament sí, explicar i explicar que és estenent, eh? hi ha gent que també vol fer coses així en altres barris ja. ah, sí? no, no, no. informarem això que és, és un misteri això és, si no això, és una, això és una història que portem el Pacúa, el Daniele i gent del, del nostre barri diguéssim, que bueno ja en, en el futur ja donarem coordenades més concretes si però es tracta de que clar, a més, les vostres cruïlles eh, són jocs de trobada, vosaltres teniu el problema de que el vostre espai natural de relació està sobreutilitzat per gent que no és pel turisme, no? que no és de barri, que és gent que passa, que no s'hi queda i vosaltres reivindiqueu a l'úsar a l'espai públic com a lloc de trobada, d'intercanvi sigui amb gent que passa, sigui amb gent que està. Però no, hi, ha, hi ha barris que tenim el, el problema diguésim diferent. El trànsit és de cotxes i hi ha carrers que es tornen avingudes. alesores eh, les cruïlles són punts de separació, com? de zones en les que tothom hi ha de confluir i hi ha de conviure. Uh, bueno, hi ha una, una història per que volem, reivindicar que mica... manera la cruïlla l'entenem en aquest sentit metafòric, és sobretot és dir, clar, eh, de cruïlla ni poden haver molt i, i, clar, vam tenir molt clar que ho volíem posar-ho en plural, és dir que volíem, eh, que no fos, o sigui, lògicament tu t'has de centrar en uns llocs perquè, perquè tenim cos i estem, vivim en un lloc determinat i lògicament està, estàs limitat però vull dir, eh, nosaltres tenim molt clar que això volem que estigui obert no vull dir que volem participar amb gent per exemple l'altre dia va venir a la Torvilla un amic nostre que és de, de Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet mm -hmm. va venir, va participar amb la tertulia, està entocismat amb nosaltres i participa i ens posa, i ens posa coses ja al, al bloc uh -huh. i etc no? I hi ha altra gent que poden anar participant. Llavors, un, una altra cosa és que el, els cartells aquests que estem fent ara amb aquesta, amb aquesta campanya de, de, dels veïns en verill d'extinció, eh, els pengem al bloc i diem sobretot, eh, feu una còpia si voleu, pengeu els allà on vulgueu, perquè aquí no hi ha cap tipus de propietat, no volem, no volem ser-ne propietaris nosaltres. Si això us serveix per fer, una, per fer la campanya, vosaltres el el vostre, el vostre barri o el vostre poble o Lleuncí feu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, continuarem l'entrevista, anem a posar una cançó. Ah, molt bé uh, és, és un gest cap, <laughs> cap al bulllent. I... Vale, és una cançó de Magdnes i es diu "Palaures de mar". Estan escuchando el Radio UV de Vivienda Que gente no me mola mm. Seguem amb l'entrevista Bona, part de sopars El mercapillo, tot això ens, ens explicava abans Que hi ha una història amb unes pintades <ríe> Sempre ha <lia> de el Carles <ríe> Sí, no? <ríe> <ríe> que és això, popular què succeeix amb això? Bueno, de pintades n'hi ha hagut diferents, unes amb pancartes i això, però potser... no sé. T'explicaré una que vam organitzar un grup... Bé, bueno, els el carrers aquests, els originaris, són entre el carrer Ferran i el carrer Escudellers. I és un carrer sense entrada i sense sortida, uns doncs, carrers d'això. I llavors totes les botigues han anat desapareixent, totes les persianes abaixades, totes l'ovellades, totes... Amb pixades, pintades, amb, amb el que sigui. I, I la veritat és que la, la sensació de tristesa, de, de xeresa, de degradació... De, de degradació sí. de... Bueno, ens vam, ens vam, va haver-hi tota una, una trobada de fer doncs, eh, eh, que podríem pintar doncs, les, les persianes aquestes i ens vam començar a trobar a veure com organitzar-ho i vam demanar dues empreses de pintures ens deixaven, o sigui, si ens regalaven pintures per això ens ho van regalar i un, uns de pinzells també i llavors van fer una convocada a, a artistes que poguessin participar en tot aquest tema uh -huh. bueno, al final es va, bueno, també hi havia un, com eren aquell, un, una associació que són per de, de rehabilitació de drogadictes sí, que aquesta gent es veu que una mica fan feines així socials i llavors una d'elles és coses públiques i van netejar ells totes les persianes amb, amb el... uh -huh. van fer com, preparació, diria. Exacte, la, tota per, com la preparació la prepintada diria. Uh -huh. i llavors doncs, es, van, bueno, es van pintar en aquesta gent hi va haver una empresa que, que els hi va regalar uns pastissos i unes coses i, per, per ell i que és bueno, una empresa que treballa un, un veí diguéssim no? uh -huh. i llavors eh, van fer la, la pintada eh, totes les pintades i bueno, la cosa va canviar que semblava de tal manera que de, un final d'any ens vam adonar nosaltres per casualitat vam tenir a les mans el, el, la, oh. la revista del Codest d'Arquitectura de, del Col·legi d'Arquitectes uh -huh. i sortia com a novetat impressionant, de, de, bueno, impressionant tres o quatre de... fotografies de les, nostre, de les nostres oh, és es que hi havia sí. coses molt maques eh? sí. i tot amb grafitis eh? uh -huh. una altra anècdota, deixa'm explicada una anècdota d'això precisament que és, és, és, les anècdotes és maca <laughs> sí. uh, mentre estàvem allà pintant i sí. van venir molts grafiters de tot arreu perquè estaven entusiasmats. Perdona, i... els grafiters eren aquests que firmen i que destrossen ah, no, no. les coses no. no. eren aquests que fan art artistes. Sí. Sí, sí. I, sí, doncs. I, i a més. més lògicament havíem demanat permís eh, a, a, a cada persona que tenia la seva, a, a, a, a els locals les els seus locals eh, no, o sigui, no es va fer res sense sense comptar amb el consentiment del, uh -huh. del propietari o del, del llogater, diríem, d'aquest sí. lloc, però, vull dir, després, eh, els, amb els mateixos grafiters els hi demanàvem, o, o, en certa manera, que ens expliquessin una mica a què hi volien fer, perquè no et trobessis amb algú que et feia alguna cosa una mica desastre, no? No, no va passar el contrari, va ser, va ser una experiència fantàstica, però una experiència, una, una anècdota és que mentre estàvem allà pintant que la major part ja es vien distribuït a tu et toca aquella, a tu toca aquell, aquell altra, en aquell altra l'altre, i ens anaven repartint les les maris per pintar doncs va arribar una persona que parlava anglès, un home eh, jove, i diu eh, bueno, va demanar a veure si el deixàvem també participar i uh -huh i li vam dir, home, mira, sí, però, esclar, eh, tinc el present, no sé com li vam dir, perquè jo d'anglès m'ho però algú li va anar dient eh, que, que sí, però que eh, era amb esprai, i per tant, que es costa, costa de pintar amb esprai, va dir, oh, per mi, tranquils, que jo pinto amb esprai i sense esprai, de la manera que vulgueu. Ah, molt bé, doncs, doncs ja pot pintar, sí, sí. Bueno, va resultar que era del Canadà, que passava per allà per casualitat i s'hi va apuntar. I, bueno, diu, doncs va, digueu-me, on pinto. I el, ens quedava una persiana que allà on hi ha, ben bé allà a l'arribada al carrer Cudallers, que hi ha una òptica, uh -huh. i hi ha la persiana més de, més, de més cap al nostre carrer, que no l'obren mai, era una persiana tancada, però, però encara és de l'Òptica. Sí. I vam dir, mira, aquesta queda lliure. Però jo amb veig que ja aquí ah, és una òptica, perquè quan bueno, en aquell hora estava tancat i no es veia que era una òptica. I ah, molt bé, és una òptica, molt bé, es va tancar els ulls, va pensar un moment, agafa l'spray i en mitjoreta va tenir fet una cara amb unes ulleres impressionants, ah, un tio amb unes ulleres impressionants i va quedar la mare de bé. Hòstia. I al final diu, "Bueno, ja he capat, moltes gràcies de deixar-me pintar. Adéu. Hasta." <laughs> És maco, això, és bonic. N'han tingut moltes anècdotes d'aquestes. Per una festa que vam fer també, que hi havia actuacions de cant i de coses així, diria... Era per Nadal, sembla. Sí, una festa de Nadal, em sembla. Doncs, se'ns va presentar un tio amb la faldilla d'escossers i amb una gaita. una de les primeres festes que van fer, això. sí. I amb la I va demanar a tocar amb la gaita. I és clar que sí, va pujar i va tocar la gaita i va dir estona que va tocar la gaita. No, era molt maco, és molt maco això. Perquè, eh, les nostres festes, contràriament a el que la major part de gent pensa, eh, bueno, que, o sigui, jo penso que normalment la gent quan volen fer una festa doncs fan el programa i nosaltres no. Uh -huh. Nosaltres no fem el programa, una mica de, de cosa la pensem. Prepareu l'espai, diguéssim, sí, no? preparem l'espai o alguna cosa, perquè d'això per res més, després diem. Per això en aquesta vegada hi ha hagut una especial, s'ha especial, ressaltat aquest tema, perquè diem, no, no, no, és que nosaltres, per exemple, un dia amb l'Ajuntament, que ens van col·laborar amb alguna cosa, ens van dir, bueno, però digueu-nos quin programa tenim. Ah, no en tenim cap, nosaltres de programa. I van quedar al·lucinats perquè no en tenien. No en tenim. Bueno, nosaltres no tenim gaire programes i, i, i per sempre ens surten coses meravelloses. I grups de música que passen per allà. Un dia ens va passar un grup de música fantàstica allà i que van, van fer-nos un concert impressionant un dia. No però fan falta, callo, eh, els callo. programes? callo, ja sé. Que per el que veig no fan falta programes o sigui, cada, cada festival que feu surt bé, o sigui, que no cal, no, no cal fer un programa de... de... No, exacte. No, i per això per, eh, pensem això, que, <ríe> que cal doncs l'espontaneïtat, la llibertat sí. que surti el que surti i... que no <ríe> Jo m'ho estava pensant eh, dic, una vida amb aquest programa Llavors doncs, hi ha hagut una persona en aquesta última... Mateu-me, no, però digues, si, digues. parleu vosaltres. A falta del Paco no, És que hi ha hagut una persona que és molt amiga nostra, que potser alguns no ho heu parlar, que és l'Arnau Viladebó. Oh. Eh, bé, bueno, és, és, és un dels fundadors dels, dels Joglars, eh? és actor. En, en, els, en els seus temps, i és actor. I, bé, bueno, nosaltres ens coneixíem i com que l'inviem el correu electrònic, es va quedar molt sorprès per això, perquè vam dir a Cruïlles no sabem com farem la festa, ni ho volem saber. I això el va tocar tant que ens ha fet un himne, nosaltres en diem un himne perquè ens ha fet una cançó magnífica que, que, que la, la vam, en aquesta última festa la vam, la vam cantar i tocar i tot plegat, i ara hi anirem afegint estrofes i és una cosa, bueno, és una cosa divertida si, si, si vols ho mirar, passareu no, però podeu mirar el, el blog sí. en el blog hi ha un vídeo d'aquesta última festa que hem fet ho passarem i, i, ah, surt, canta. i surt tot això i surt la cançó aquesta sí. i ara és una cançó de més que es presta a anar-hi afegint sí. estrofes i volem anar-hi afegint estrofes i així com va ser de la cançó de la castanyada doncs pot ser la cançó del Nadal, etc. i okay, sí. diu, els veïns i les veïnes les veïnes i els veïns i van moltes coses, unes estrofes molt maques i ell toca amb, la, amb, una, amb una guitarreta molt petita que no sé com en diu mandolina, mandolina, no, sí, no. mandolina. no té un altre nom Tri -triple, triple o triple okay. no. Un nom així, no yes. bueno, és igual Callo <laughs> uh, És que aquesta idea De donar vida a les coses Que, que se les abandona uh, És molt especial uh, Quan vosaltres feu Us volia fer una pregunta Quan vosaltres feu aquestes activitats etc, Uh, us passa el que ens passa a nosaltres, que sempre tenim uns, uns homes que van vestits de blau que ens toquen a la pera? Uh, heu tingut problemes amb, amb la policia per això? i Perquè nosaltres en tenim bastants. En tenim sovint, nosaltres. Uh, Bé, bueno, el David em, em fa senyals que parli jo, no? I, i, jo, i, jo després, i després tothom dirà que és un xerremec. No, uh, mira, nosaltres hem tenir... Nosaltres normalment totes les activitats que fem, això sí, demanem l'autorització a l'Ajuntament. Uh -huh sempre ens la donen i no hi ha mai cap problema i algunes és... bastem, inclús ens han col·laborat amb coses i benvingut sigui sí, no passa res. És un tràmit, Ara, no? Eh? Sí, és, un tràmit. és un tràmit que el fem eh, i tot plegat i nosaltres a vegades en algunes vegades ens han col·laborat amb més importants, amb coses més importants que inclús valien diners, però a nosaltres la nostra tendència és de no demanar quasi bé cap col·laboració a ningú, ni a l'Ajuntament ni a ningú i fer ho de la nostra manera i, i sense ni cinc, perquè actuem sense ni cinc eh? uh -huh. Llavors, doncs Bueno, vam tenir una anècdota ara últimament, que potser us pot haver arribat, una anècdota de que eh, les nostres tertúlies aquestes que deia el David, que fem cada setmana el, el dimarts, eh, doncs l'altre dia, per unes circumstàncies especials, perquè es van venir per una altra cosa, per allà al carrer, ens presenten, presenten uns guàrdies municipals i ens demanen el permís. I vam dir, no, no tenim cap permís, perquè vam quedar al·lucinats perquè hi em fa de temps que fem aquesta tertúlia els dimarts, no? I no tenim, i no tenim. Ah, doncs no l'heu de tenir, perquè si no el teniu, doncs esteu incomplint les ordenances municipals, perquè això és una ocupació, com en diuen? Intensiu, intensiu. intensiu. de l'espai públic. A més a més, a ens va sí. cantar la frase, ah, perquè sí. és el que volem Ocupa... fer. Un... Intensiu. no Intensiu. Ah, no, no. Ens agradaria ser-hi sempre. Ho han no? Sí. Bé, més o menys vam discutir-los una mica la xerrada, però veure que no hi havia res a fer, i ens vam aixecar i ens en vam anar. Però, esclar, llavors eh, vam, ho vam posar-ho a la web i vam enviar perquè enviem una llista de correus electrònics i, esclar, eh, doncs, mira, de seguida els mateixos de l'Ajuntament van dir... No, I, a els hi vam dir perquè ja una altra vegada havien vingut els municipals ens havien dit alguna cosa però no, va, no havia passat res. Però llavors vam dir ens, eh, jo li havia fet una, una, un correu electrònic amb la, amb la responsable de l'Ajuntament de... Bé, bueno, el contacte, pública, el contacte no, que ens donen. No, no, no, no llavors tenim no, un contacte amb l'Ajuntament, donen no, una persona amb la qual t'adrecis quan hagin de fer cosa, activitat. No? I llavors jo... I, Feia 15 dies, aproximadament, que jo m'hi havia adreçat amb ella, dient-li, escolta, ens hauríeu de tramitar un, un permís, per però que un dia ens poguessin demanar un permís no costa gaire tot això. Però encara no, no havien tingut temps i, i doncs no ens l'havien fet. Però bueno, això és una anècdota senzilla, I... perquè va ser simplement un mal a... i una falta de coordinació entre Guàrdia Urbana i... A més, el que m'agrada que t'han dit mà no dramatitzar res i a ja tot i posem molt humor, no? Uh -huh. I de seguida, aquell mateix dia, perquè ens van dir que l'ocupació intensiva era perquè utilitzàvem les cadires, llavors que ho podíem fer drets, no? I vam pensar doncs, doncs a partir d'ara ho farem drets i, i potser i tot, trobarem a més gent perquè si amb, amb el te, amb les pastes i, i fem com una processó de caminant que això sembla que sí que és legal, no? Doncs que, que no, no, bé, més de 3 es no? manifestació, eh? I si no demanes per igual també trobarem un problema. Tens en enginyeria alguna, per fer-ho canviar. Però que els que el meu feien he eh? d'anar a Mònia Vall, filosofar, no sé, sigui que no bueno, no hem de, de parres. En, dir eh? en, en, en diríem tertúlies peripatètiques, perquè sabeu que el, l Aristòtil, l Aristòtil feia la peripatè, peripatèu que que no vol dir que no vol dir patètic, que no vol dir que la cosa sigui patètica, sinó peripatètic vol dir volia dir, en pels grecs que feien, que ells parlaven de filosofia o del que sigui, donant voltes caminant, doncs mm -hmm. això l'Egistòtil l'havia muntat i ja nosaltres vam tenir la tentació de fer-nos els deixebles de l'Egistòtil mira, mira que encara, encara trobarem el, el, el significat de patear Patear per ahir és peripatear, peripatear que ve de l'aristòtica. No. Ja <laughs> <bastante> Policies peripatètics. <laughs> bueno. I això que diu el David és veritat. Eh, em sembla que una cosa que ens distingeix força és l'humor. Cerdament. Bueno, no, és, no és, que a és que ens distingeix. No? Hi ha molta gent que en té l'humor, però nosaltres sí que ens ho agafem amb humor i que l'humor ens presideix constantment. I, I sempre hi trobem una sortida humorística a les coses. I, mm -hmm. i, i, i l'humor és creatiu. Corrosiu, ah, corrosiu és corrosiu i creatiu corrosiu. i creatiu, té, té I, i I creatiu. Bastant, no? però és creatiu per, per això mateix, escolta, no ens espantava pas això de, de, de no poder fer la tertúria suposant il·legals. que hagués sigut il·legal, realment que no, sigut, no us donem cap permís, nosaltres l'havíem fet de la manera que hagués sigut mm -hmm. la tertúria com ara tenim el problema, aquests dies, més o menys estem vivint el problema que, sense se'ns se acosta l'hivern, i l'hivern és difícil i ara teníem un bar que ens anava més o menys bé, perquè era un bar molt tranquil, que era, bueno, més, més que bar era un lloc de vins, era una, un una, una tasca, una, una tomba, Sí, i... però molt, una cosa molt bonica. Amb un, un vidre molt bonic, gran, un vidre molt que, les gran les que donava al carrer. carrer eh... I ens trobàvem allà perquè sabíem que la gent, quan passava, ens continuava veient i, i a fora. Ah, això. Veia els nois han, han hagut de tancar, no els ha funcionat i han hagut de tancar. I ja no teníem cap lloc, ja ens, ens plantejàvem a veure com ho fem. Però ara, ja, ja, ara hi ha la tendència a dir, continuarem el carrer tot l'hivern amb mantes o no que sigui. sigui. I a millor farem això, no sé Sí, claro, si sí, sí. us dono una idea si voleu, eh? ah, de posar ja les, les les coses aquestes, És el que havia pensat. Aquestes. Ja la teníem sí, aquesta sí, sí, sí. Ja ho hiem pensat. Sí, ja, ja, ja, és el problema que té. Bueno, a una mica de... un temilla musical i Sí, i després anem a pel meeting point? Vale. Morei vale, i després, el... bueno, bueno, després sí, al final. <laughs> Bé, bueno, doncs seguim endavant amb el programa després de l'entrevista que hem tingut amb la gent de Cruïlles i ara volíem parlar una miqueta del Meeting Point i per parlar-ne el que vam fer vam desplaçar una unitat mòbil a una fira d'entitats perquè, bé, bueno, us comento una miqueta el Meeting Point és la, la trobada d'immobiliàries que es fa cada any a Barcelona que amb, amb tota la poca vergonya que tenen, en plena crisi econòmica i, i tal, tal com han anat, han anat les coses doncs segueixen reunint-se a Barcelona i el que, que s'ha fet aquest any és que bueno, les persones que estem lluitant per la defensa del territori en contra de l'especulació doncs hem fet una trobada d'entitats contra l'especulació i la destrucció del territori que tenia lloc durant les mateixes dates eh, tenia lloc davant de la Sagrada Família i aleshores el que vam fer va, va ser anar cap allà i preguntar què els semblava el Meeting Point i si funciona el CD que ara el comprovarem, sentirem és vergonyós com les autoritats promouen i deixen un espai que es pugui celebrar doncs, un acte com és el Meeting Point, on el que es promou és l'especulació i el que en teoria diuen ells mateixos en les seves lleis, que és un dret com és l'habitatge, no? pues promouen fires així, que el que fa és que no sigui un dret justament, que sigui un luxe tenir un, un habitatge. Sobre la paella que té una pinta boníssima i tinc molta gana. La població afecta més a la gent jove, que és la que organitzat això, a la gent que tenim de 50 cap a dalt, que vam comprar el pis en un moment que podíem fer-ho. Jo entenc que la gent jove s'autoorganitzi i apreti en aquest aspecte, perquè, a més, perquè no tenen un altre i o trenquen alguna cosa no se'n sortiran. Per tant, cop de garrot. I em penso del Meeting Point, que és una merda, tio. <laughs> És la concentració de la màfia immobiliaria d'Espanya. Això es ve, això es monta tot el, tot el xiringuito per seguir. Venent, la imatge d'Espanya, de el i olé. Ha, ha, ha, Sobre el meeting point, la, la impressió que tinc és que són uns màfies total. ens van arrencar la pancarta, ens van tractar com a terroristes i, bueno, jo el que puc dir és contra el terrorisme especulatiu, acció directa, però ja! I per dalt, estem escoltant ràdio UB de Vivienda, a ràdio bronca 104.5 de FM, piu-piu. Molt bé, doncs ja tinc veu, doncs això, acció directa, però ja, uh, és el que uh, deia deia un cop de garrot però fort. I bueno, aquestes eren les primeres impressions que vam recollir sobre el Meeting Point i de fet és que hi ha molt, ben poc a dir, eh, només que, que aquest any per suposat ha disminuït el número d'estants, que estan molt, molt espantats, tota la gent de, de les immobiliàries, perquè no hi va tan públic... I bueno, jo més que res em quedaria amb la imatge de que més que una fira d'mobilaris, el que és el Meeting point, és una foto fixa o deixar un posar sobre la taula clarament la conxorxa que hi ha entre els bancs les immobiliàries i els polítics perquè de fet la, la sessió inaugural la va presidir la Beatriz Corredor la ministra d'Habitatge també la Caixa ha, ha invertit bastants diners perquè per es dugui a terme el Meeting Point i finalment la Calle que diu que en el Meeting Point no hi ha crisis deia la Calle que és el director del Meeting Point doncs no hi haurà crisi per ell però els que estem al carrer, els que estem vivint en aquesta ciutat doncs sí que l'estem notant i bueno, com que no volia tampoc donar més propaganda de, del que es mereix el Meeting Point. Només acabaré remarcant una cosa que va dir la ministra Corredor, que és, eh, va remarcar que el sector de la construcció ha contribuït durant anys al creixement de l'activitat econòmica i, per tant, eh, ara és el moment de col·laborar amb l'import del sector. És el que deiem abans, però la ministra Beatriz Corredor no, no es posa... No, no s'hi posa malament, tampoc ho diu clarament que ells ens han ajudat a nosaltres nosaltres els ajudem a ells, Maltim pa abajo, maltim per arriba. I això va dir això precisament a la inauguració del meeting point, en un, o sigui, on, on el públic és amic no? però aquestes coses traspassen història i de sempre. No? La sempre, sí, comptes... la història de sempre, però bueno, quan no diuen amb tanta desfatxatet, no sé quina és la paraula en català... Garrot fort, sí. garrot, garrot fort, garrot fort. T'ho diuen tranquil·lament, no?, que, que els ajudaran, que els hi donaran diners i que... Sí, sí, amb tota la cara, eh? Així, de fet, tota en el, de fet el, el segurament, és molt possible que ells no volguessin fer-ho perquè també no els hi dona bona imatge, que és l'únic que volen, bots però ja ho vam dir fa programes que ho intuïem i és que ells volen que segueixin comprant i venent minivendes perquè d'allà surten els, molts dels diners de, que omfren els seus sous i els seus cotxes oficials i aquestes històries, no? Sí. També com a curiositat, dic que, que la Calle, aquest, el president de, de, de la Fira, va dir que entre abril i maig del 2009 faran el Salon Low Cost, que jo és com les, uh -huh. les aerolínies, uh -huh. les aerolínies aquestes que posen bitllets a, a preus rebentats, doncs faran el mateix amb els pisos, i diu, a més diu que el público assistente pueda salir con un piso o apartament en la costa comprado con una hipoteca, és a dir, que tu entres allà i surts amb un pis sota el braç, aquesta Ui, és la illa de ser. la calle, Ué. perquè suposo que en moments de desesperació es pensa coses desesperades. Aquest tio hauria de viure com bé diu el seu cognom, en la calle. calle. Bé, bueno, en el seu cas també poden regalar eh, targetes eh, de crèdit del Decathlon, no?, per comprar la tenda de campanya, que deia la cançó. Sí, sí. Acabarem sí. així. I, bé, bueno, també, com que jo no em vull parlar més del meeting point, cada any està passant aquí, bé, bon, només dic que del G14, que és el grup de les 13 immobiliàries més grans, només n'hi han ha anat dues, al meeting point, algo está pasando Martín, no, per mi difesa donar <ríe> no. jo no diria, eh? bueno, sí mira, Metro Bacessa que són els dolents aquests del Port a Barcelona que estan fent tot el pla especulatiu a Esplugues i Reial Urbis que aquests no sé qui són Re Reial, Ur Reial Urbis era, una, era la immobiliària que va muntar en esto que van, van fer varios pelotazos de los grandes, una Badalona per exemple i després eh, em sembla que se la van vendre abans de que el Banesto fos adquirit pel Santander o no sé, històries. Vaja. Bé, bueno, històries per no dormir, malos. bàsicament. De los malos, malos. malos, malos. Bé, bueno, doncs això, i paral·lelament para al Mid-in-Pont, la cosa important era que es va fer la trobada d'entitats, que era, eh, bé... Bueno, era un punt de trobada per compartir experiències de diferents lluites en defensa del territori. Hi havia la gent del barri de Sants, la gent del Bon Pastor, eh, Espai País Valencià, gent de consum ecològic, els de temps de revoltes, bueno, hi havia Placaufec... Sí, sí, des de Som el que Sembrem fins a gent del... Um... Gent de Terres de l'Ebre, anti-PHN sí. i, I d'aquesta gent el que volíem passar ara són tres, bueno, tres àudios més de persones que ens van parlar uh, assistents a la fira i a si els podem posar i ja acabarem amb el tema la nostra idea inicial era eh, buscar formes molt heterogènies de lluita contra l'espapulació i la destrucció del territori. És curiós perquè hem vist casos des de Mòving a Barcelona fins a parcs naturals destrossats per grans immobiliàries. I el bo de tot això és que s'afronten de formes molt diverses i molt diferents, però a pesar de totes aquestes diversitats i aquestes diferències i situacions concretes, tenim que és bo que es facin aquests és per recordar que al final tots estem lluitant contra el mateix, contra un enemic comú, que és aquest model de creixement que destrueix el nostre territori i al final a nosaltres també. La nostra paradeta és una paradeta en defensa del cas del Jonas, que és un noi d'aquest mateix barri, de la Sagrada Família, que va ser detingut el 2006 arrel d'una manifestació al Forat de la Vergonya, en la qual hi van haver uns aldarulls, i vuit dies més tard, malgrat que ell no va participar en els aldarulls, tot i que sí en la manifestació, doncs el van detenir els Mossos d'Esquadra. Llavors, dos anys després, eh, ens ha arribat la petició fiscal, que puja a 8 anys de presó. A part, l'Ajuntament s'ha presentat com a acusació particular, Llavors, doncs una mica el que hem fet és enjar una campanya, sobretot amb moltes accions així, mediàtiques i que es vegin, doncs per defensar aquest cas repressiu. Avui aquí s'han vist moltes lluites que estan en del territori, sobretot des de Barcelona, són coses molt concretes, de bancs urbanístics i tal, però que afecten arreu del territori, el nostre cas, que som gent de les Terres de l'Ebre, el que aquí Barcelona continua creixent, continua urbanitzant, massificant fa que els requeriments d'energia i aigua i altres recursos creixin i això pues, en el nostre cas té efectes, no surten a la llum perquè són poca gent i, i tenim poca veu. Però que la lluita és conjunta, que nosaltres no volem que Barcelona continuï creixent d'aquesta manera i no crec que la gent que és conscient de que està de lluita en defensa del territori de Barcelona també ha de ser conscient de que els requeriments que això porta d'efectes fora de Barcelona. Bueno, això que esteu sentint, que m'ho acaben de dir ara, és la, una primícia mundial perquè és, són els, eh, els assajos que estan fent gent d'UV de, de Vivienda, entre els quals es troben els nostres intrepids locutors de Marcos i el Carles. Sí, mira, ens queden dos neurones lliures i hem dit, va, doncs pues anem a fer música. Que amb dos neurones ha sortit prou bé, no? <ríe> és una maqueta d'una rimaqueta. Jo sí, jo m'estava estranyant que poséssim aquesta música. <ríe> és la base del blues de la hipoteca. Sí, que d'aquí tres anys s'estrenarà. S'està treballant, a Mons, a això mateix. És, és immediat, ja, quasi. Bueno, doncs anirem acabant, ens, ens comentes-ho del 15 de novembre? Bueno, el 15 de novembre hi ha una sentada, no?, o una, una, una concentració a la plaça Catalunya, val? És una no se sabe, com el que fan els amics de Cruïa, que no se sabe. No? Sí, I el dema sí, així, sento. bueno, el tema ben bé no me'l sé, però bueno, és referent a la crisi. Que la i tot crisi això, no? lo paguen els ah. bancos. Ah, així mateix, de i és un mail anònim que no se sap d'on surt, però bueno, hi ha moltíssima gent que s'està afegint. Jo l'estic per tot arreu, no sé si us està passant a vosaltres, però sí, oi? Sí, sí, sí, sí. A mi per diferents sectors, moviments socials s'hi han afegit, la gent s'hi suma, però bueno, és convocatòria anònima, sense cap sigla darrere, que això és l'important. I, I bueno, sortir al carrer i dir que, que estan passant moltes coses i que no estem fars i que la crisi se l'amengin ells i que entegin en pau. Està clar. Bé, i aquesta setmaneta, a part del dia 15, el dia 10, tenim una, un acte a i Vienda, el carrer Magdalena número 13, és dilluns, dia 20 de novembre, i és a les eh, 19 hores, a les 7 de la tarda. Eh, volem fer un acte per buscar solucions de com ens en sortim eh, de la crisi... Eh, amb quan ens en sortim de l'acte bé, l'acte té el sentit de reunir-nos i fer un debat sobre quines solucions podem proposar a nosaltres o podem tirar endavant nosaltres. Parla, parla. Perdona és que em sembla que t'has equivocat de dia és el dilluns dia 10 de novembre que és, Exacte, que és demà passat. Exacte, perquè el 20 és un dilluns. He dit 20? 20? Sí. Un cop has dit 20 sí. Bueno, és, és, és que utilitzar les dues neurones lliures per sí. Sí. treu... Treu espai de l'altre Jo també tinc dues neurones perquè no m'he enterat tampoc Què? No m'he enterat tampoc Molt bé Bueno, és aquest dilluns, és demà passat i al, A les 7 de la tarda I volem trobar... És pues demà. demà Ai, que avui és diumenge Molt pues bé, el Carles i l'estem traient de l'estudi perquè ja... Oh, no, no. Hola, Cruïns, Sí, sí, nosaltres no sabem el dia que visquem Bé, bueno, eh, es tracta de buscar com solucions, solucions a la crisi de l'habitatge Intentant usar els pisos buits sense descartar cap opció Des de la creació d'un parc de lloguer públic amb aquests pisos Fins a la constitució de xarxes populars, ocupacions massives Tot ens val sempre i quan eh, aconseguim un accés digne a, la, a un habitatge digne, en condicions dignes i de les mil maneres que puguem, eh, que, puguem, que es puguin proposar i que puguin tirar endavant i aquest és el sentit que té l'acte ho convidem a tothom que vulgui venir que vulgui trobar respostes o buscar respostes de forma col·lectiva i aquest és el, la segona cita eh, per, eh, per solucionar la crisi de l'habitatge queden dos més, la de lloguers i la de medi ambient eh, com, com, com, a, com aconseguir que es deixi d'aprendre al territori i ve, aquesta és la segona cita, a eh, Carrer Magdalena número 13, dilluns 20, eh dilluns 10, de dilluns 10, de demà, dilluns 10, al eh, Carrer Magdalena número 13, a eh, pisos 8, no, gràcies. Molt bé, Paco. Ai perdona, crec que, no, que tota Carla ja. La neurona, la neurona Bueno, i ara anem cap al cine, no? Que ja passem de pel·lícula a Vinyó 33, al centre social del carrer Avinyó 33, hem marcat dintre del cicle de cinema l'habitatge a escena. Molt bé. Sí. I avui passem la pel·lícula El Piscito. Hem anat passant pel·lícula, la pel·lícula de nens, hem passat una jornada particular... I bon, recordem que la selecció de les pel·lícules les fa el Daniele, que és un, el nostre gurú del cinema i l'habitatge. I avui això passarem El Piscito i el dia que ve, el diumenge que ve, no la farem a Vinyó perquè ja no hi serem, però passarem una altra pel·lícula que no me'n recordo de quina és ara mateix. Hòstia, jo una neurona està per la taula i l'altra... <laughs> <laughs> en fi, que avui el passe de pel·lícules a les 8 i us esperem allà al carrer d'Avinyó 33. L'última oportunitat de veure el centre social del carrer d'Avinyó. De L'última oportunitat, així que... Um... Si us plau. Veniu. Eh, una, última, una última paraula pels nostres convidats. No, jo volia dir simplement que la gent que ens puguin haver escoltat, que tinguin l'ocasió de, de veure la nostra web, el, bueno, el, el blog o bé, inclús, de rebre, de rebre informació nostra, si volguessin. Per tant, jo us puc donar... Eh, mira, el, el nostre blog, eh, per, per accedir-hi, és HTTP, com sempre, dos punts... Atenció que no es posen les 3 B baixes, aquestes, les 3 B dobles, perquè si es posen no, no surt. I, bueno, això ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu no, surtin, eh, per tant, HTTP, dos punts, dues, les, dues barres, les dues barres habituals, Cruïlles, Uh, punt, n i -N o sigui ninc punt com i si, i si algú volgués rebre informació, informació que web? ens volgués donar no, sí. si algú ens volgués donar el seu correu electrònic perquè li enviéssim informació perquè esclar, a vegades també enviem informació directa uh -huh. de les convocatòries i de plegat uh, doncs també uh, uh, podem donar un, un correu electrònic sí. el de la creu per exemple que no sé, ja donarem el meu, és igual ah. eh, Mira El, el correu, el, el correu electrònic no, per, per no complicar les coses home. Mira, el correu electrònic pitroig O sigui, pitroig P-I-T-R-O-I-G Arroba, no, pit, un dos pitroig2 Arroba gmail.com a tothom hi està convidat Perfecte. a tot doncs moltíssimes gràcies per venir a mi m'has fet especial il·lusió que pujéssiu al programa més perquè estic vivint al vostre barri i estic veient de molt a prop la feina que esteu fent que realment és impressionant i jo em placeria a tothom no només que visiti el blog que heu estrenat fa poquet sinó que, bueno, que baixi al carrer a Ciutat Vella i que, que us busqui perquè el dimarts, realment eh, els dimarts a les 8 els dimarts... I... Que es porti una manta <ríe> Això sí, que es porti una manta <ríe> i que bueno, quedarà impressionat de, del que s'està fent des de Corelles Moltes gràcies per venir, de veritat A vosaltres. A vosaltres, gràcies Moltes, molts records per la nostra fidel·loient, la Carmen Sí, molts petons i t'estimo <ríe> sí. Nosaltres també, encara que no et coneixem, Carmen Aviat, aviat Bueno, i res eh, Moltes gràcies, Carles, per haver vingut Moltes gràcies, res, Clara I... Un record especial per la Cristina i el Paco, que veuen ah. estar per. El Paco havia fet un contingent. examen avui i està una mica està S'està recuperant, s'està recuperant. Bé, gràcies Ramon, gràcies David i gràcies a l'humta per haver vingut. Salut, nosaltres veiem, i... ens escoltem el pròxim deumenta. Adeu. Adeu. Casas del gut. Hola, Haitíton i donyeu raca, encarpanta i verbasu. Franquistenc i a l'home allot, el comte Dracul i Tarsant, la mona Xita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ui Piu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pató d'Onau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh benvinguts a la selva! Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Cácer i Pedrín, l'home dolçant i en Petupet, senyor Txarlot, senyor Belix, en Pinocho em en Lamonyos. Agafada del braçet I a la dona i cabell robos La família Ulissés I el capitan Trueno en patinet Oh benvinguts, passeu, passeu De les tres dos, tu Que casa meva és casa vostra Si és que hi ha Cases I a les dotze han arribat La fada bona i venta focs Tom i Jerry, la Bruixa Va Bambi, molt vivint I la pare diu si sí, sí I em porta velo i' mo i hille brau i hi la cap i l'metleta Allò faron el que vi A co li sol ha